Ці справи, що лежать тепер на схованці в Москві в древлех ранилищі, і взяті за підставу для тієї низки історико-побутових нарисів, що і подаються в цій книзі. Що ж таке була тайна канцелярія? Що вона робила? Чому її так боялися та які стосунки мала вона до України? Ось на ці питання й даємо відповідь у цьому вступному слові. Полтавський розгром шведського війська, погром Мазепинської української старшини широко розчинили двері московському торговельному капіталові в його наступі на Україну. Козацький старшини, що намагався сам будувати свою державу, Гетьманщину, де б старшина козацький панував так, як у Польщі шляхтич, козацький старшина, що перетворювався поневолюючи широкі маси селянські в українського шляхтича, тепер мусів дати місце в Україні своєму конкурентові, російському дворянинові й купцеві. А з 1709 року в Україні швидше йшов процес перетворення України в звичайнісіньку російську провінцію. А поруч із цим, Козацька старшина, зрікаючись думки боротися проти свого північного конкурента, хоч і клясував рідного брата, російського дворянина, невпинно перетворюється в благородне малоросійське дворянство, невід'ємну і неподільну частку всього російського дворянства. Як відзначають дослідники українського права, з другої чверти 18-го віку помітно величезний вплив російських способів боротьби з злочинами, великоросійське карне право широко виходить до вжитку в Україні. Та надто це треба сказати про кари державних злочинців в Україні XVIII віку. Особливо злочинців, винних в образі чести царевої, в лихих замірах проти царя, в негожих лихих словах. Стара гетьманщина XVII віку не створила спеціальних форм судочинства для злочинців в лапках, винних у лихих замірах проти носія вищої влади в Україні гетьмана. Як відзначає той такий дослідник Слабченко, деяким іншим видам злочинів у Малоросії зовсім не було місця. Такі є злочини спрямовані на те, щоб одібрати престол, щоб усунути невгодного гетьмана. Кожен міг зібрати партію невдоволених ясновельможним, зібрати Раду і на ній обрати нового гетьмана більшістю голосів. Гетьмани з невдахами-змовцями, звичайно, не соромилися розправлятися. Кінець цитати. Примітка. Професор Слабченко. Опити по історії права Малоросії 17-18 віков. Одеса, 1911 рік. Приміром, Богдан Хмельницький при нагоді вдавався до звичайних азіатських способів. Конкурентів своїх наказував потай стратити. Виговський теж кількох галицьких старшин, на которых ім'єл... Ніякийсь подзор о неприязньку у себе теж стратив. І таких прикладів можна навести чимало, як і всіляких кар за образу гетьмана. Але все залежало від реального співвідношення, а не було стрункої добре організованої системи. Це ж можна сказати і про кари злочинців, винних у лихих замірах та словах, проти московського царя, нового владаря української старшини. З наказу центрального уряду гетьмани, коли хотіли запобігти ласків царя, люто карали таких проступців, але ж знову це були окремі випадки. Інакша справа стала з початків XVIII віку, коли ботфорд російського дворянина-офіцера міцніше став на українському ґрунті. Тепер уже і в Україні встановився в основному той порядок, що і по всій Росії. Для розгляду справ державних злочинців в лапках з деякими іноді незначними одмінами. Тепер виникають ті спільні для всіх частин Росії установи, що ці справи розглядали. До цих установ протягом усього XVIII віку з України надсилають злочинців в лапках, як надсилають їх звідусіль – із Сибіру, із Архангельська, із Астрахані, з усіх найдальших кутків та закутків. На сцену виходить страшна тайна канцелярія. Шириться страшне слово і діло государеве. Московська держава знала слово і діло ще з початків XVII віку. Кожен, хто знав за кимсь злочин, образу найвищої влади або ж замір підірвати цю владу, повинен був заявити слово, що знає він государеве велике діло. А далі вже починалося слідство.